Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wataala, wahai orang-orang yang meyakini bahwasanya segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa adanya takdir tanpa kekuasaan Allah Subhanahu Wataala, wahai orang-orang yang meyakini bahwasanya dia pada akhir hayatnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Orang-orang yang meyakini bahawa nanti di hari kiamat dia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu Wataala tanpa adanya suatu perantara dia langsung berdialog langsung dengan Allah Subhanahu Wataala. Hei kalian berfikirlah kepada Allah Subhanahu Wataala perbanyaklah penyebutan nama Allah Subhanahu Wataala. Karena satu-satunya Dat yang bisa menolong kalian Yang bisa menyelamatkan kalian Yang bisa membantu kalian Di saat kalian mendapatkan kesulitan Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lain. Ketika kita mengadukan masalah kita kepada manusia Ternyata manusia tersebut juga memiliki masalah Mengadukan problem kehidupan kita Masalah keluarga pengen kita adukan kepada tetangga kita, kita adukan bahkan mungkin kepada ustaz. Ternyata ustaznya juga memiliki keruwetan di dalam keluarganya. Kenapa? Karena mereka masih sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa yang pasti di situ ada kekurangannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita memberitahukan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Makna zikir di sini muas bukan cuma sekedar banyak enggak ada dan yang lainnya. Makna zikir di sini adalah bagaimana juga kita mengadukan apa yang kita alami ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang mendapatkan kesulitan di dalam rezeki. Kegundahan di dalam hati, permasalahan di dalam keluarga permasalahan anak, masalah kerja dan yang lain-lainnya. Semuanya adukan kepada Allah Subhanahu Wataala melalui apa? Melalui zikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Adukan. Kita senyum-senyum Allah Subhanahu Wataala. Suci kan Allah Subhanahu Wataala. Abung-abungkan nama Allah Subhanahu Wataala sehingga apabila kita sudah mengabungkan nama Allah Subhanahu Wataala, Allah akan senang kepada kita. Karena kenapa? Berarti kita telah mengakui betapa besar Allah Subhanahu Wataala. Dan betapa rendahnya kita, betapa lemahnya kita, betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah SWT. Sehingga apabila hal tersebut sudah terjadi, apa yang kita minta akan gampang diuruhkan oleh Allah SWT.